Slavosovia a 87-a, pentru împlinirea poruncea a 3-a, aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă faci ca porunca ta să nu iei numele Dumnezeului, Dumnezeului tău în deșert, să o împlinim negreșit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă îndepărtezi cursele prin care demonii ne-au amăgit și de căderea nispite, neferici sau cu blândețe, ne-ai pedepsit, aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă toate semințele răului, când demoni și dușmaii tăi în noi le-au sădit, le-ai distrus și le-ai risipit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și îți mulțumim, fiindcă de rătăcirile ateilor, filozofilor, carturarilor, sectanților, ne-ai ocrotit și darul deosebirei de duhurilor Nedăruit. ai dăruit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și îți mulțumim, Fiindcă prin Duhul Înțelepciunii Sfintele Taine ni le ai descoperit, iar prin Duhul Tăriei ne-ai înălțat și le-am împlinit. Al Iubia slavăție Tatăl nostru, te și mulțumim. Fiindcă prin Duhul Temerii de Dumnezeu, cu smerenia, milostenia, răbdarea, curăția, blândețea, hârnicia, cumpătarea, ne-ai învrednicit, Al Iubia slavăție Tatăl nostru, te și mulțumim. Fiindcă prin Duhul Bune Credinții Sămânța Ta în noi ai sădit, pentru că Ta... Să o trăim și în toate cele ale tale, binele nostru l-ai rânduit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul înțelegerii tainele cele precetuite ne-ai descoperit și Dumnezeiască ta în înțelepciunea am prețuit. slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul sfatului în pacea ta ne-ai așezat și ca pe fii împărății, lumini și în ne-ai primit. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te și mulțumim fiindcă din mâna celui rău ne scăpat și binele sacrificiului pentru iubirea ta și a fraților ne-ai arătat.